المناهر ما علم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام كتاب احكمت اياته ثم فصلت ملته حكيم خبير صورتہد مکی صورت ده څنګه چې په ترتیب کې یو یونس په سیده وړاند قرانګه په نظر یونس په مقصد د صورت دا سلور مسلې دی یو مسله دا بیانې على عباده لله وحده ده مسله باندې عالم لكل شئ هو الله فعبادته والله لوك او عالم پار سمني والله دا د وړه اصلي اصلن ذکر کوي طبعا وسردو مسله نو ر ذکر کوي ترغيب في تبليغ او تصري رسول الله صلى الله عليه وسلم دا وصورت کې شپږ واقعیات د امبي علي مسالم بیانې نو علي سلام واقع ذکر کړي داوود علي سلام ذکر کړي دا صالح علي سلام دا لوث علي سلام دا شعيب علي سلام دا موسی علي سلام اول درې مسلې ال عبادۃ لللہ وحدہ پدیمانه ذکر کړي نو علي سلام هو دل سلام صالح علي سلام بیا ابو تله سلام واقع ذکر کړي چې پیغمبر زړه متن کا وا واقعو شیبن سلام ذکر کړي پدواړو روستانه مسلومن ترغي في التبليغة والتسليف وعقائد موسى ذكر الله عليه وسلم ذكرت الله صلى الله عليه وسلم أول مصالة على عبادة لله واحدة هذا في سورة ابوه طريقه سربعان شهده جدا جدا مختلف طريقه سربعان شهده فقدلت أول بما يعتكى لا تعبد إلا الله ومع ذلك سوال لسما یاد کی اللہ ذکر کئ وو ان لا اله الا هو ومختلف طریقو سره داشنه کی دا رنگ شپګشتهه کی به ذکر کی بیا وروسته 5 وروسته ما یاد کی ذکر کی یو شپه ته ما یاد کی سرور ما اتیایم ایا وصل درشتم دویم مسله عالم لکل شان هو الله د فلسه مقاماتو کی ذکر کی دا صورت اصل کی تکمیل دے د مخانی صورت مخ کی صورت ختم کړي پنافید شر شرف تصرف او پنافید شر په علم من نبه دي صورت کې ان نفذ شرف العلم قي او نفذ شرف العباده کی دا صورت ځکه متصل دراوډ یا مخې دلالي عقلیو نذلتوس صرف دراایل نقلیه راوړي یا مخې د مشرکین استهزاءوا ندلتا نمونی دا عذاب ذکر کئی او صورت ممتاز په پا دی سلورو مسلو دغرنگی په واقعات و سیتتاو علیف لام را ابو بکر رضی اللہ نو پیغمبر خدا صلی اللہ وسلم تاہی یا رسول الله قد شفت تا خواه دانا چاہتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرگی رس پر شیو ټوټل د شلو اطلمې دا چې سکه مزورې را تحکاره شي د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل شایبت دیهود والواقعه والمرسلات زغدې سورته نو سکه را په اخره زګدی سورته کیروست الله ورته وای فاستقم کما عمرتخه ډېر اګرانه خبره کتابن احکیمت آیاتو ہو کتاب گردہ کتاب دے محکم دی د ندد ڈکشوی دی حکمت آیاتو د سمم فوسیدت دیا واضح واضح دی سمم فوسیدت دی تفصیل کڑی شوی دے ګوردا دا سی کتاب دی چې د آیاتونو کې احکام او مشتین او تفصيله مشته او او حکمت سمانا الله تل نسخه کتاب وي او کتاب سره دا منسوخ کیږي یا او حکمت جوړه حکيمه حکيمته الله پاک دا څنګه زله د حکمت نڈک گر زولی دیخواد. دا محکم ام دی نو دا واضح واضح ام دی دا آیاتون محکم دی د دی احکام دی نو تفصیل دی خواد. زکر خبره خبر ام محکم ای مضبوط او کڑیش لیکن بی دلیل ای تفصیل او وازې خبره تفصيلي لیکن دا خبره مدعا محكمه نه ښه خبره په دليل سره نه تفصيل کوي ته لړړ کوي نه دا قران كريم محكمم دي د دایاتو نه محكمم دي نو په تفصيل سره نه دی ښه واضح واضح هم ملت حكيم خبير محكم ذکر دي چې طرفه د حکيم ذات نه او تفصیل سره ځکه دي خبيرين د خبير ذات نه دی ښه الله تعبدو الا الله لا غول دعا فروي چې الله تعبدو دا د حق سره متعلق دی ښه محکم دی او تفصيلي دی احکام دی پکې او تفصیل له پکې نو دا سم احکام او تفصیل اګه مسلدا د کنه بي الله تعبود الا الله عبادت مکوې سيوا د الله نه د بلچا الله تعبود الا الله بي الله تعبود الا د چا سيوا د الله نه ور اوولنه پیغمبر دا او الله تعبود الا الله او پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ارستنه پیغمبر داو لیکن نو علی الصلاه والسلام دقه شنها لا الله نور ام بی الله دا مساله بیان کړل لیکن او یا قوم اعبدوا الله ده دی اولنی او د اخر پیغمبر خبره یو دا خاص اننی لک منه نذیر وبشیر یقین زستاسو دا پارا دا اغلا طرف نه ورکه انکیم سوک چی دا مسئله نمانی یا بشیر ما سوک چی دا مسئله نمانی ترغیب توبیت دیوانی استغفیرو ربکم بخنه غواړی در اخپلنا بجبه سرا سمتو بیلیه بیا توبو با سیغتا پزر سرا یا بخنه گواره در اخپلنا دخپل تمامو محکنی گناونو سمتو بیلیه و نتیجه بس یوه ماته او حکم متا عن الحسن فایدا بدل کیتا سودا فایدا خیر است اله جل تر نتی مقرر پوری په دنیا ماتان حسن سمانا متا حسن څه شه ده دا سه ماتان چې هغه با ګنا در کېنا پیدا کړي یعنی حلال الله وتعالى حلال ریسو نراکی مؤمن لا الله په حلال رزق ور دا سی شده مطای حسن او رس تو سورت نوح گو رائے اگه تفصیل کرده دیکھا سورت نوح آیاتو گو رائے لسم سم اینیال انتولاو اسرتولاو اسران فقلتو استغفرو ربکم اینو کانا غفارا بخنو غره درخ بالنائق انده غفار ده لیگی باران پتا سمنی میدرارا ویوزدکم بیامونی وبلینو ایجن لکم جناتی ویعجن لکم اناارا دومتای حسن ویوتی انکو اللذی فضل فضلهو وربکی هرها وندنکا ملتا فضلهو درجت آغا کل لذی فضل کل لذی عمل صالح خرخان وندر نیک عمل فضله بدلت آغا آغا سی شد جنت دے گا فضل من جزاؤ قرطبی وئی جنت اللہ بولا جنت ورگی لیکن کل لذی فضل فضل دا هغه څوک نور زیات عبادتونه کوي نور زیات د الله د دا دین ثابتداری کوي ګان الله بولو خو مزيد درجات ورکی دا معنا متا حسن سرسر سر نور درجات یا آخرت کې بولو الله جنت ورکی و ان انت ول له قدويم ما قاډو نو فاني نو قصیہ کې نن زیارېږم پتا سو منی د آزاد د ورځې لهینا خاصه لطافه شی د تاسو دا الله پارسمه د قدرت واره علی ان یسونا صدورهم ور عبادت د الله ځکه او کې الله متصر د پارسمه د قدرت واله کو سا قدو مدعو العالمو به کل شی ان هو الاخ بازي سړیا لاړ به شم په کورې بتن نه لاډ شم په کوټ کې به پریزمم زامن برستې واچم واشم زه د وې د پی غامکر د د په خلاف کې سه خبره پړه کې راواله چاته بهڅ پتهول پیغمبر بهچ نو انځان ب نه لاې پډو سااد وای شو الله فرم یاله یسنون نه خبردار یونو نسووده خبر دا سینی خپل په دښمنۍ د پیغمبر کې دن نن دوی بغصادي پیغمبر سره ليستغفو منو آیا استغفو منو سره استېهام سره اوسنګه چې بھارت ليستغفو منو د دې دا لپاره چې ځان پټي منو د الله نه الله نه پټي ځان پټي الله ته خښه کوي الا ح نه یست خبر ش خبر دغ و یستق شوونه سیاب به چې ځان پټوي دوی په خپلو جاموکې الله ح یستق شوونه سیاب به یالو مایو سرروونه معوللیون پو لغه چې دوی پهټیاغ چې سرګ دی ان نه علیمون ب داې سودخ پاک پوې د سیننو په خبر ومانې برایلیان خودا دیزینا اخو زائغین دیگن دوی دا کرکی اصنون صدورم لیستقفو منو اصلا مانو خواه استقفو نمینو دوی زان پر تیده حالان کیوئی پیغمبر یا لو مایو سیرون و مایو لین این نوالی من بیزاتی سو دارلا صفات ورور پی انچه کافر وردنو ایمون زو پسکی ایمون زو پسکی اگر از یو مرگر دیو ایمون سنگا چل نو مېزان لا مونږه کګان مارګریدي جماعت ځان بل مارګریدي ځان سره و درو واخ ما من دابتن فلرز الا علی الله رزق او یا له مستقر او مستوداها ګور دد د اوی د و ما هه صداه العالم بكل هو الله الله علم د پارسمنه دا قران دی دا لاکار سازوم ده نو ذمہ دار د دا ریزه خوم ده ښا نشته دی یو ځین د صرف الروزې دنه پزماګه کی یا بار پزماګه کی فل الروزې زګ د باخولفاسې کړه ا دنه چزماګه چینجیری دن نشته دی وزن د سر پزماګه کی الا الله رسوا مگر د الله سر روزي دا غره مخلوق لته سری ورته روزی رسان یو اللہ دے بل ویعلم مستقر رہا و مستودع پودی اللہ پاک مستقر د منی اپا مستودع داد منی پا زید قراری د من تیه اپا زید آمانت کی خود رو داد منی مستقر دا مستودع مانی مخیمن کردی. پا زید آرام داغا و پا زید مستقر نز مکا مستودع د دا قبر مستودع اقا رحم دمور او مستودان و مستودان امراد اصلاب الابع یا براکس واخده مستقر و مستودان دمانه مستقر دده و جوانکی و مستودان بعد المماد و دریدل دده و دیجوانکی و مستودان امانت که خودل دده رسو دمارن دده مستودان چکم بڑا مصدر بیمی زکر کری کل ان فی کتاب مبہین دا حر سچی دی دا پا علم دا اللہ کی دی کدار زق دے کدار مستقر دے کدار مستعودہ دے دا دا اللہ پا علم کی خاص اللہ غزت خلق السماوات دے والارضہ فی ستت دیای آمن پیدا کری اس من نظم کا پاندازہ دشپا گورا زور تفسیر مخیطر لے وکان عرشو علی المہ وہ عرشت اللہ پا وہ منتے چکلا داس مکه اسمان نو دا الله عرش په سمنه او په وبو مان او حدیث کیه مرضی کرا پنزو ز را کله مخه داس مکه د وجود نه مخه دا عرش په سمنه او په وبو مان اول الله پاک شي پیدا دا کړه له کاله پیدا کړه له عرش پیدا کړه په دې کې مختلفی رائے شیخ اول اسلام خپل تفسیر کوي د قاډه تفسیر کوي چې اولو مخلوقات چې دغه عرش دی اول مخلوقات چې دغه عرش دی او د چې رضی اولو ما خلق الله القلم چې دغه اضافت ته اولیت اضافه دی ته ويخه اولیت اضافه دی زافیادو د قبيلانو زکه چې الله پاک قلم پیدا کړ نو الله ورته اوکتوب هغه مازه اوکتوب څه شی ولیکم هغه اوکتوب ما كان او يكون مخ یو رسټ ټول نو مخ کې بیا شي ضدنه څه شي نه نو وصلنګ ورته ما كان او يكون امامي بخاري په خپل تفسير کې اول جلد کې وایي 453 صفحه وكان عرشه قبل ان يخلق السماوات عرش الله او ابو منته وبخید پیدائش آسمان دز مکنه لیکن کله چې الله دا پیدا کړ کنه وس عرش او فوق السماوات السبع لا پاسه ده علما د اصل کې کنایته سلطنت د باره تعالی نه و کنه عرش او الما زګه کانا دلالت په وجود منطقی ښ او ماچ دا دا مبدد مخلوقات دا دا تول موجودات د دا د سلطنت د بار تلانا دا پا کل موجودات دا الله اللہو ایلی یبلو اکم ایو کم احسن و عمل ام دا اللہ چهارس پیدا کریسه دا پارا دا دید پارا چه امتحانو کستاسو کمیو تاسو نخست عمل والا دے گره ابنکسیروی اکثر و عمل این دیویدی احسن و عمل ایویدی زکع المطلوب حسنه لا کسرته کسرت مقصود نه ده بلکه خسن مقصود ده خد اوه خسنو یکونو بی شرطین خسن پا دو شرطو سرده یو خالی ستن اللہ بیمو علا شریط او فمتا فقدا احدو حازین شرطین بطلان وحبتا پا دو شرطو منع عمل یو د چیزا الله دا پاراوشی بیم په پا اعتباد رسول کیوشی چیو پا کینینو اگا عمل عمل برباد ده فتاوی کبرا کې امام رازي رحمت الله علیه نقل کوي د فوزر بن عاز یو وویل دا غن تاسو شچی احسن عمل ست شری هغه اخلسو اسوابو بیا ونه شو تاسو شچی اخلسو اسوابو ست شری هغه اخلسو ان یکونه لله اصوابو ان یکونه للسنه چې عمل دا الله دا پاره په پا طریقه د پیغمبرینو احسن عمل لاقلل ته نه کو به اوسونهې بعددل مووت بیا زوررو نه ورکي او د قیمت نهمون کې ديکهته ورته وای یاخن پور ته بکړی شي تاسو دروسته د بررن نو کااف ان الله صح مبایل نه نه دا خبره مګر دروغ ديه ص پهه ډیرو معنیو منطم راضی خ کامون لیکي دي صیر په معه د قذب نو راې د بالو نو راي ولاین خرنا انهم الاذاب الی امته الا تخیفر کئی مطالق مطلق د مخیات سره که رست کو د دوینا عذاب تر یو موده معدوده تل لگی پوره لگا مدی پور نو ما ی حبسوه سشی اسار کدی عذاب زرا استهزاء شروع الا یوم یاتہم و ليس ما صرفانهم فبردات و کومر شر بشدویتا یوم یاتیه ولیسا مسرفان انہم نو واپس کېدل انہم د دوینا او کومره چې راشه د الله عذاب دوی تکا لیسا مسرفان انہم نو واپس کېدل د دوینا او حق به ما کانو بیا ستازون اوراب شي په دوی من راغیر بګی د را عذاب چې دوی په ټوکه کولې ښه والله نه انسانه دا رحمتتن اوس د حالت د انسان زیکر کوي زور نه ورکي کله چې اوسسه کومونږ انسان ته د خپل طرف نسان عملڅ نظانه حام هو بیا عراکهو دغ نه غمالې نواخلم صحتې ناخله ان نهله ی اوس کفور یقینې خاامخنا می دي یو کفورو شکروي دله یا لا سر وسن مین الاسنام یا مناداد خپل اجازه فراوګه نن او می دیخا الله ولاین ازقنا هو نعما باد ذر راک اوسکه مونږ دی انسان ته رحمت سو خوشاله هر سر تکلیف نشته تر رسیدلی ییقول ان ذهب سی دی وی لورد طول تکلیف عنی دا معنی دا خو زما کمالو زما مهنتو زما مطلب ځان قضاق در نیادی خواهد. طول تکریفون آنلاوی ازا چی دینا بوزمکانا. دیوییی لیگو لن زحب السیادو عنی. در خوزمان کمالو زمان مهنه تو خواهد. اینو لفرهون فخورون یقنند تکبر کونکی فخورون فخن کونکی فخر البتر. در خوشالی پا تکبر سرخوا. فخور مانا یبینو محاسنو. فخور ستای جبس پل تعریفون اکی دیگه جی. اللهله نه صبر لانا کسان پشې دا استسلام خ دهله په منه د لا لانا کسان صبر چکهې معواې عملونې کړ دي د سنت مطابق نو دو پهې عملتونو کخه او امو سر اګه سان چې صبر کړه د کله ایمان ولدي عملي کړه دې نه الله ولر ډیر مالونه ور کړی دنیا ماتونه ور کړی چې بیا هم د الله پاک دا حکمونو تابع ده دا کسانه پر بخښش ته بدلدل بیا فلعلک تارق بعد ما یحی الیک و سیکن بی من فلعلک لا الله قدرت ترجید پر راضی الله غنیمه ام امید لري اصل کې دا تشجیه ده او دا الله استفحامی انکاری دے روح المانیوی لعلی لیل استفحام استفحامی انکاری دی فلعلکا لعلی پا مانا دا انتا پیغمبر اپرے خودن کے باز ما یوحائلائک بازی ما یوحائلرا دیمانی پسی رضور گئے تفسیری کبیر ویچی لعلیٰ لطبعید دی فلعلیٰ کا تاریون باعید نفسک آن ترکی بازی مایو حیلائک زانو ساتا دا پری خودل دا بازی مایو حیلائک اب بازی وی کن چی دا لعلیٰ ترجید لیکن حمل علی الخلق لیا توقعون من کترک زګدا بازه خلق خدا امید چې تبا غنه دا کار کوي بازي مسائل به نه بیان لیکن دا اول نه معنی ځا ته غره د فلعلک ایت پر خودون کې بازه ما یو هیله بازیاغه مسلو رچ وه کیږي تا ته وذایقوم بی صدرکا ایتنګون کې به دې سره تقبل سینا ان يقولو ذي وجنا شي دی وی ولي شي ولي نشي نازره فاطمه نه خزانه او جاء اما هو ملك يا ولي نظر زيد ذا سر ملك پدی منی تخپل سینه څنګه پدی بني بازم ما يو ها پري دي چې دوی دای تراز کوي کنه چې دمت خزانه د خزانه مالک و د سر ملائک ولې نشتي نفلعلك طارق بازم ما يو هي لك رايت يخذون كه بازم ما يو حلرا ايت تانګون كه پدي سر خپل سینه نا نا تدا سينه کوي سي فهم تو حسین نما انت نذیر انت خیر ور کوونکه او ګر ول ولکل شیء نوکیر الله په هر څه باندې ذمہ دار ده ته د دوی ذمہ دار نه خزانې چا ورکې دا ده الله خلق وکړه ام یقول نفتراه زورونکې منکرین د قران لره بیان د ایجاز د قران کریم دی اې دوی وې زان نه جوړ کړل پیغمبر دا قران نو چې زان نه جوړ کړل نو خول تور توي راوړي ول صورتو ناميس له فميسل د دلایل دا مفتر آیات د زان نه جوړ شي او تاسو پرې ده نور زان تا چاته واځو کوي راو بلیا کا چار دارا چی طاقت نه رې تاسو دا غو د بلنی سیوا د لانا کتا سو رښتینی ماخفاتو بسورت ني دلتا فاتو بعشر سورن غور د علس په کثرت سره د کثرت د پر استعمالي مطلب دا تاسو نه یو راوړې ش ان الله سره راوړې شي یا کله چې یوینو سړې ورته یو راوړا یو قبيله اندل تللس قبيله وي نو یو یو قبيله راځه ما شه یو صورت راوړای خان د دې قران په مثال نو فئن لم یستجیبوا لکو پسکه قبول کیو نکیدو استاسو ای مؤمنانو جواب را نه وړي دا کتاب دا سې سورہ ترانه وړي نو فالمو پسپوشیه نما اول ذل به علم الله یقینا وا کتاب چرالې ګلې شوی دی دا په علم د الله سره دی او ان لا اله الا الله فاطمه سره سر سره چې نشته حاجت رواه سی واد الله او ان یعنی به الا اله الا الله دا مخې الله منعطف کوي دا کوم کتاب سره ګلې دا خدا الله په علم مطابق را ګلې دا خدا الله علم نه کوي پا علم دا اللہ صرف متلبیس دے پا علم دا اللہ صرف یا انما انزل بی علم اللہ یکن آگا چرا لیکلے شیدے بی الله اللہ علم دا اللہ دا دے ته بی انک احلہو پیغمبرتا دا دا احلی و اللہ الہ الاہو بازی دا مات اتب دے فا علمو منی پستا صدا قیدہ جوڑا کرنما انزل بی علم او دا کده جوړ کوې چې الله الله الله پهحل همتون مسللم تاسو منونې د حکم دا الله منکانه یريد د حیت دنیا وزی نهته نوفی له مع ګور دلته زه رکیا چاته چا هغه خپل مقصد صرف دنیا ګزړ دی کنییک کېی کڅ کوي که نه په بس دنیا به مقصد منار کار کوي الله یا غاسو چې کوړې په خپلام ملمنی ژوند د دنیاوازینه ته او دنیا نوفی وف اليهم اعمالهم پر باور کوم دوی ته بدیدا عملونه د دنیا کې کاله وی منغو کوړو او هم فيها ليبحثون او د دوی نه با اس کمنه شي کېره د یو په کې ستاوان ماوان يرسب الله ورکه باز خلک مونږ سکې روجنه سي په مقصد د دنیا دینداری کې په مقصد د دنیا څنه ګامر کې په مقصد د دنیا زمون اړخو کې د زنانه چيلي کټ کوي څوک څالو ور میاشتي فقورونه کې د نن کار دی خو دا در درځه د پاره او سوال پکې وکړي چې الله زم ما بشل لري زګړې اور او کته د دې د پاره کوي چې زم ما خالصتن التمس د روزه مقصد دی دیګه د دنیا مقصد د پاره کوي نو الله وي اولئک الذين لا سلاما فی الاخره الا النار دا کسان دي چې نشته دوی در پاخره کې سوا دا ورنه عمل خو خپل دنیا کې داغي بدلی واغسته کړه وحبت ما صنعوا فیها وفاتهم ما كانوا یعملون برباد بشیغه عملونه چې دوی کړی د خیر فیها په دنیا کې وحبت ما صنعوا فیها برباد بشی ها غاملونا دا خیر چدوی کڑی دی فی ها پدی دنیا کی چاقیدہ نو بس آگا خولارا داگی سور دا سوابنا ملائی و باطل امم کانو یعملون او با فیدی دیاغ عاملونا چدوی کول هغه دا گنا عاملونا او فی نفسی ہی باطل او کم عاملونا خیر خیرات پاکی دی مشرک کئی کن چاقیدہ خنوان سنیه کې نه کې دنیا کې لا دنیا کې کومې نه کې او خرابات دي دا غیاث اجر نه ملای او فمن کان علی بهت میر ربی دا وس اغ دا وس لورما تسدیور رسول الله صلی الله علیه واد رسول الله صلی الله علیه ورا په دې آیات کې مختلف اقوال لیسو کو یتلس د سټیټیوشن یا مختلف شل پاړي پدې لګولې لیکن لو به لو باب حاصل د دې آیات کوم نکوم ما قدا د یا فمن کان علی بینه من رب په صورت کې قسم تقابلم شروع د دې طریقې آیا پس هغه څوک چې یا لا بیناتین پېو کار دلیل منی طرف درف ددنه بینین مراد د دلیل یاقلی دی یو سړی یو خبر کې د اقل مطابق کې بينات ورسرا ويتل هو شاهد منه او ملګری وی د سرا یو شاهد د الله د طرف نه شاهد د قران مراد دی اولګي پسي تابيشي سمنام ملګری وی د سرا شاهد قران د الله د طرف نه یو سره یو خبره کوي په دلیل عقلی سره کوي په دلیل وحي سره کوي په د قران نه کوي ومن قبلی کتاب موسیٰ امام ورحمه او مقید دن کتاب د موسیٰ علیہ السلام اغاق امام ورحمت امو چې امام دیکھا کنا اقتداد یا اکڑا نو دا بیا سبب د رحمت گرزی گن نو کتاب تا امام ویلی شید نو یو انسان دے چاگا یو مسله کئی دا اقل مطابق کئی د قرآن مطابق کئی او د نقل مطابق کوي دلیل عقلي ورسري دلیل وحي ورسري دلیل نقلي ورسري نو چې دای ورسره اولای که يؤمنون به او دغه کسان دا د بینه ولا کسان چې کو دا یو کس نه ده کنه آیا ونند د دی ډیر کسان ایمان راوړي په توحید الله باندې یقین لري دا الله په توحید یقین کوونکی نو کمن لیسا کذالک عبارت باځای ورجوید اې دې پسند ده چې دا کې دي د صفات پکې وي خبره کوي نو سره دलेली اقلیش ته وایي نقلش یا که ما دا پوره ده کمن لیسا کذالک بس اول سره تو می یقرب به من العذاب اغه چا چې کفر وک دا الله نه من نه له عاضي د مختلفو ډلوونه سیه سووکې د مختلفو ډلونه وي نو ف نرو مو پهې دغه سر دی مکېږه په شکې می نه هو دسیشي نه د عذااب د دغه مو نه که کو مخب او که انسانان ش فلات ته کوفی میرییتتی مینو من هو د قرآن نا او من هو دغه دغموعد نا من هو محمد نا من هو دو اللہ دو, نا دو, نا دو نا. توحید نا انہو الحق من ربکا یقین اندا حق دے طرف در اصطاین دا د مسلا دا قرآن لیکن اکثر دو خلقنا لا یومینون ایمان روڑی زدن ایمان روڑی سمنا توحید نمانی زدن نمانی خلق و من لوې منېهلهله قذ به اوڅوخه ورکېڅوک ظالم دغه چا نه چې جوړی پله منې ق بن دررو لا یو منونه بدتهید هله ق ب ش یړی پله منرو سه په شرک سفلان کې د الله والد دی دا د الله ن دی دله شیک دغه کسان یو ورونه را نو وی وایقول لا شاهده او الذين ابوي گواهان اشهد نسوک دي وګوره قیامت پر زيده احزاب ده انسان په ا انسان منه گويي کوي علما به قیام بیا به کوي فرشتي به کوي دا ټول گواهان به وي داغه کسان دي کذبوا على ربهم چې دروغ ویلو په خپل رب باندې دروغ اسو الله تعالی نسبت شرک کړي او خبر ش لا نه د الله دی په ظالمانو ظالمان شوکدي الله ځینودان سیل الله کسان دي چې من کوي خلق دلارې دا لا نه عام خله خو دغه شنی من کوي اووا م مړه چرته ویه بغونه واجه او لټی پهغې کاړی خواسو و مړه تر جممی داسې کوي یار د وسیلی نه مون کې یار دوعاه مونکې نو قسم قسم خبرې کوخوا شو بحات کوې چېقرآ نه خلک منه کې وا هم بلا اخرتهم کافرون دا بطور مثال د دا فوکولو د دا پراده خبره کی وا هم بلا اخرته هم کافرون ا دوی د اخرت نه هم انکار کولون کی نی الله وی سوخره غیر ور کی دا دا کا چی دی لم یکونو معجزینا فی دار النشی باش کی دی د عذاب د الله نه پسما کی او نبی تعالی دورا سیوا د الله من اولیا دوستان اولیا بچ کولون کی یظاعف لهم العذاب زیاد با گریشی دلدارا وقب په عذاب دو چند کی گی با زیادی گی با دوی دو برا عذاب وقب وقب وقب وقب دوی دو عذابون زیادی گی دا اولی دوی دست دا, دا کار کی گی زکا ما کانو یستطیعو دنیا سره ولا گواه ما کانو یستطیعو نا سمان زکا دوی نو دوی چې طاقت دره دا اوریدو دا حق او نو دوی یو سیرونا چې لیدل د حق کرده ورنن دو حق اور یده حق لیدا ند الله کتاب د کنا سره نه اوریدا یاده قیامت کې لګي چل تف حسابونو کی راګیری کنا نو ما کان یستین ان نبی دوی چی طاقت دري اسما د اوریدو و ما کان یسره دوی یو سرونه چی شې ویني راند ته کار نمایخه اولایک الذین قسرو انفسهم اللا واذاغا کا ساندی خسروان فسوم شتاوان کیا چا وريدي دو خپل ځانونه وزل عنهم ما كانوا يفطرون او دوی دوينه الها چې دوی د ځان نه جوړ کړيو وزل عنهم رغبشيد ناغا چې دوی د دروغ جوړول خ رولماني لیکي غسق دي الها ته شفاعه بشا وشفاعتها اغسف فارشن و فارشن بینی لا جرم انہم فیل آخرتی ام الا لا جرم مختلفی معنی کی فرہوی پا معنی لا جرم پا معنی دا لابود دا سرا کسی پا معنی دا منع سرا کی دگرنگی زجاج معنی کی لا ینفوہم ذالکا لیکن خلیل سبی با معنی دا حقا کی دا معنیو کی لا جرم یقینا دوی په اخرت کې د تاوان نه نه بشارت یو خري اور کیا کنه کسان چې مان راوړی د عملونه کړي سنت مطابق عملونه کړل لیکن واخبتو الهر پههم عاجزي کړی د خپل رابطه ابن عباس په معنا د عبادت د عجز یې مجاهد په معنا تعثر کړي مقاتل وی اخلسو الی ربه ط عمل کې د دوی نهایت اخلاص واخ او اخبت عمل نه کوي لیکن سره د اخلاص نه کوي عاجزي کوي رخبل تا دغه کساندوی جناتین دغه په جنت کې هم شهيد مسل الفرقین او سوره کې او قسم تقابل ده د فرقین مثال دواړو فرقین او مؤمنانو او د مشرکینو کله اما ولا سم پشد روده کونده ول بصیر و سمید د لیدونکو داوری دونکو هل دا یستویانې مسله ایا برابر دی دا دوه صفات اعما اسم چې اعمای او اسمي بل تر د بصیر یو سمي اعما مشرک دي اسم مشرک دي واحد بصیرم دي سمي هم دي افلا تذکرونه نسیت ولناخله اوس اوله واقعه ذکر کوي دلیل نقلی قدیم سلام من علی عبادت اللہ واحده یو الله پاک ترا مازه شو ہے ولقد ارسلنا نوحا الى قومي اني اني لكم نذير امين خاميا يقرا ليګل او منغا عليهم والسلام فالقوم تناغور تيقرا استاسو د پارا ير ور کوونکی اختارهم او تاسو ته دا مسله بیانوم إِلَّ الله تعبدوا الا الله بندګيونه کیزه شوا د الله نا او زمونږ پېغمبر هم دا مسله بایان کله کې تاسو اللهبد الله نو دو الله تبدله اوله او خیر پېغمبر تشریوي اول تشری پ غمبر نه والله السلام آخری پې غمبر محمد رسول له صللو او یقین زیېریېګم به تاسومن د عذاب د ور درناک نه د علی سل ک صفت داعذااب دیله کې د تجر د جووار نه دی عذااب درنا کې روز درنا ک په قالل ملو له ځ نهکهفرومین قوي ووی غټانو اکسان چوکوف لري کړو د قوم د نووال سلامنا غټانه وي دوکه شخص سم سمنو خو دې تصفتي کاشفه وي ما نراك الا بشر امسلنا نوینو مغتاز را مگر بشر خپل پشانې تو که وسړې توغه زمون شانې وسړې وا ما انا راک و ما نرك توا الا نووي نو منږ تا دله چې طبیداری کړي د ستا مګ را کسانو هم ارالو نه چې د لاندې خلک دی په منکې با را سر سری را ی ګوره یو خو بشر بشرې یم دا پسې کوم کسان چې ګدي را ګری تا سره چې نست دا ګوره په منکې ډیرر لاندې خلک دی کم نه سب خلق دی ارال دي ابل دوئی چکورا اصدا اقل من خلق نده سر سریر آئی والا خلق ده بس دی فکر اصدر او خبر من خلق نده ارازل او اسفلہ دا یوشه دیخ او اسفلس دی جی تقل سنائن دا قدوم الولاتی بی اصناف اللہوے ابن مبارک دا صوفیان نا نقل کردی چې راله او سفل سط ک چا هغه مشران خاان نوابان روان یا دوی مخ نه ګړي ک ډولوونه ورته در غرب جوړي د لدي زه کارکنونان چې پارټو کار کوان څوک ه ق نو مخ دا ډولو درس غهور ته جوړي او ابله عرب دا وله نه یا کوو نه دنیا ب السفلاۃ السفلا باده غریفا او بیا و ایم سفلاۃ السفلا الذي یسلح دنیا غیره بفساد دینه او سفلا سفلا رزین رزین ستویږي چې د بل دنیا خکه خپل دین تبا کوي دی ته ویخ و ما صفلت صفلت رزين رزين نرا لکم علینا من فضل الدین من تاسو پر خپل ځان منې سغورواله منگا صغور خلق خونه منگا صغور نصبیان خونه ابل نه کم کازی بین من بلکی منگا گمان کو بتاسو منی درغشن نو آقا ورطا اے قوم ازم آئے فکر کڑی اتاسو قیم زپای او بینا منی طرف در اخبلنا رحمتا من اندهی اراکڑی مل رحمتا خاص رحمت چاغه نبوت دی خاص رحمت د خپل طرف نه زه به په او خاص رحمت من الله را کړی نبوت را کړی اویت تع کوم پټ تاسو په تاسوې تاسوونه دا خبره پټه شو وي زه به ب نه منې د ز به بره ما سر نبوت یو دا خبره په تاسو په ټاپه پاتی شي په تاسو باندې اشتبا کړي شي نو فتوکذبون تاسو په زما تکذيب کوې نو چې تاسو زما تکذيب کوې نو انو لازم حکموها اي په تاسو دا په تاسو باندې اي دا په زوره منه ولې شومګه تاسو وان تم لاحاکار اون حال دا چې تاسو دا پتګړون کیه موږ تاسو مجبورہ کولې شو دیم خبرې په مناوله باندې حال دا شته خبره تاسو په دګن زګورخه په بييني منته ما نبي ما دلیل دې رسره کدا خبره باندې تاسو نه او زدا خبره تاسو په ځمات تکذيب کوي نو چې تاسو زما تکذيب کوي نو زب تاسو باندې زور وان تم لاحاکار بیا ی قو زما نه غړم د تاسوونه پهې منې سمار وره زهو خو تاسوونه د جرت نه غواړه نه د بدله زما مګر په الله مع د او نیم زه شړون کیا کسان ده عامن و چېی منې را وړی دو ورته ستا سره کینو پااسکه چې دا ارازل تخپل خپل ځان نه لر کېاک زور خره هغې دا زه چرته نه شمل در کول ان نهو ملاقه بمیقیند مخه مخېږي په خپل رم سره مکا الله تعظم شکایت تی د بیا ولیکن یا راکو مقاومت تجعلون لیکن زوینم تاسو قوم نافوا و یا قوم مین من الله او قوم دما څوب ما بش کی رازاب د الله نه کچر تزه دا خپل د مرګ ری او شړ افلا تذكرون ایت نسیت نخله بیا ګور تاسو وای چی دا چې پیر سيبي غناغه سره خزاینې نه ناغه سره علمي غيبي بلل کې دا مکه سوره الانعام 500 آیات کې دا آیات لخوا رضایت رازونه په تمام باندې عالم اسلام شي دي لیکن الله په قران کې په دوه پیغمبرانو ذکر کړی دی اول پیغمبر تشرین واله سلام آخری پیغمبر رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا قل لک ویندی خزاین الله تفسير تاسو او دا ورته دلته مطلب در چې داواد اولو هیته مونکو بدو داواد ملوکیتم نکوم نو يم تاسو ته چې دا سره اختیار دا خزانو منی ملکی ما دا الله دے انې ما زه په حساب پټو باندې نو يم چې مالک ما انې ما په باردا کا سانو کی تزریع ایو رکم چې څوک غني سترګه تاسو چې چریور پن کی دیلر الله خیر تاسو دا مطلب دا دے دوی دلته قرال تخوار الله علو بمعافی انفسهم الا خوف و الا فقره شد دوی په نفسونو کې وی زرنه الله خبر ده ظاهر کې زمان مارګرتیه کړي ده دوزانه ده شړول نشم انني ازلم من الظالمين يقينا زبا پذوخيم د ظالمانو نه اغه بندا چې ځان ته وېجه ده خزانو مالکيم اغه ظالم دي سو کې ځان ته کېبدان او هغه ظالم دي سو کې ځان ته ملک وې هغه ظالم شووک چې خپل مګریځان نه شړین هغه سره ظالم دی حالا یا نو ق د جادلته نه پااکستر تجدال هغ نو جګړه د وکړه ز من سره نو سییا تهیکه جګړه د منږ سره جګړه ډې جګړه دو کوي کوو نو اسلام السلام سره لیکن زره وري که لکه خبر چې دا کمزور سرړی سره داې سوک خبرې دی ډرې کړی خبر دی ډیررې الحق اخطبکاین دبنک فاطمه بهما تا یذنا ان کنتم من صادقین بصراط لوک مغته بارے چتا مغ یرا یکه ت درشتینو نا نو علی سلام ورته ان ما یاتیکوم بی اللہ را بولی تا الله ک الله غاری او نه تا سبچ کیتون کی داغینا اگر ولا ينفعکم نسی ان رت عن فائدن نظر کوي تاسو ته خیر خیرخواهی ګوره تاسو ما نه عذاب غواړې ګوره زه درته په لیو خبره کوم زه ما په اختیار کې وایې سنشتي فائدہ فائدہ نظر کوي تاسو ته خیرخواهی زه ما که زو غواړم ان انصلکم خیرخواهی تاسو ان کان الله یریدو یغویکم کو غوړی الله پاک کشرته لا اوړی بیلار کې اول تاسو نوس تاسو ته خیر خوایي غوړم نو خیر خوای نشم رسول الله صلی الله تعالی او عذابه نوې هو ربكم دا اساس رب دے دا اساس مالک دې نهفد نقصان مالک ته خاصل هغه ته پیشه ام یقولون افتره دا د قواعیه سره ولا گوه جمله متارزه کوي چې دا تسلی پیغمبر ته بلکې دا د ویناد په واقع دنواله سلام کې داخلا ایوې دوی افتره د زاند دا خبری جوڑی کڑی دی اللہ ورطن دیوی نو قلت ورطو این افترائیتو ہو کچھت دا خبری ما دا زاند نا جوڑی کڑی دیو یا اجرامی پس پا ما جرم د دا دروغ زماده وانا بریمی ما تجریمون عزیز جودای مد آقا جرمونو نا چی تاسوی کوای بز زماد زماد جرم دیک و اوہی ایلانو ہن انہو لن یومن من قومکا الا من قد آمنا نہ نیمه سواکالا نو علی صلوات و سلام علیه اخره الله پاک ورتاوه وکړه و هي وکړه شو نو علی صلوات و سلام اننه لایومن من قبره کا من قومه کا شیا کنه نه چری ایمان نه وړي د قومستانه الا من قضى منه مگر اغا چا چی ایمان را وړي د بس نفلا تب تیسم ما کنه يفلون پس محبکی کا فقاش ذیکي چینووالے صلوات و سلام دا دا خبر او شونه بس داس فور تک بیا په خیرو منې شروع وکړ او سورته نوو کې راځي صاحب بیا نو حله صلوات و سلام خیرو وکړي زکه چې الله د طرف نوو د رضون کې څوک پاپله مؤمنان کې ګناخه دا نه چینووالے سلام اسی خیرې شروع کړې دي نه هنمو صاحب مقاله دعوت کار کړي ګایره انشاء الله ورته یواز نووسنا الفلک بیا یونینا او وحینا الله تسلیور کئ نو علی صلوات و سلام تا شه سو پورې زمنګ عذاب نه راغره دا غی انتظار کا وخه وسنا الفلک بیا یوننا لیکن دا عذاب دراتلو نه مخیو کی مخ یو جهاز تیار کا جاز زکد همت اب عذاب رازيد او بو کنه نو جوړوا کی شتاب بیا یوننا مخا مخ زمنګ دا حکم مطابق زمنګ دا د مشابهات نه بیا نه یعنی زمږ په حفاظت منی یو ږ د حکو مطابق بیاګوره پې غمان د زړه ډېیر نرنې نو زهکه ورته ولاتو خاتب نیفلله ځ نه زلمو خبرې به نه کوې د ما سره سفاه به نه ما ته په باه دغه کسانو کې چېزلو ظلم دیولې ان نه هم مقره غونقی نې خو غ کې شي که نه داغ غرکې شي دا خو پاتې کېږي ب نه خانا یسنا والفلقا استمرار دے پاکی اگا جوڑا و لکیشتای پس دغه کې مصروف و شو ڈیورو مر پیلا گے دلے وَكُلَّمَا مَرَّا لَيْمَلَا وَن مِن هر واري چی تیر با شو پا دا منتے و جماعت دا قوم د دا, دا نانو ٹوکی بای کولی په د پوری چیو دی بوداتا و د دا دا ٹولی خبر دلی و دی و اس کور پا گوچا منی جاز جوڑی. قال كه وبو من خو بو نمو دې بزاو بده کوم جنا وزګور اجازه جوړه هميشه د حق ورو صبرې دا خنداګاني شي دي قالا ان تسخروا منا نو نو علي صلوات والسلام ورته ویل ک تاسو خندا کوي په موږ کورين پسې کنه موږ به خندا وکړو په تاسو پورې لکه سرنګي جتا سو خندا کوي تاسو ټوکی کوي جواب ورخه وی اخا ظالم تا مشرک ا فصلو فتعلم من د کو ش او ب پی جنای تاسو پو بشی تاسو من تی هی عذابن یغزی هی اغه شو چرابشی اقتا اغه من تی عذاب دا من یاتی مقسر ولا فزر د چی او ب پی جنای تاسو اغه چادرہ چرابوشی پاغه من تی عذاب یغزی چرسواب کی اغه ذرا وی حل علیه عذابن مقیما او را بشی پاق منی عذابا میشا پتا بدر تولئی حتی ازا جا امرونا وفارت تنور اللہ وی دا کشتی دا جوڑا وولا جوڑا وولا حتی ازا جا امرونا کل چراغ حکم زمان دا عذاب دا غی علامت سو وفارت تنور چو شو مخت ازمکی تنور نیا خود مخت ازمک مراد چه علامت بده چه دا ازمک باو بده سیو خود خیلی یا تنور نه د عام تنور مراد دی نه بیا په ک فلسلام ه یا جنسی ووفه ور جو نور د عام تنور ن را کې او خو کې هلته غورې نو اوبه په ک رالی انقلاب راغې نو کله چې عذااب دله راغې اسمان نا بارانونو شروع شو د اسمه کنا وبراو خټ کې دیو ټو لزم کده وو ډو کا شو کنه نو الله یقل نحمل فی ام من کل زوجین دمخنا الله پاک د دو حفاظت کوي کنه نو الله یې مونږ وی سوارک پدی کې من کل من کل د هر سیزنا زوجینې جوړې استاینې یعنی د وسیزونه جوړې خو به سلور ګرځي جوڑے یعنی دو شی مذاکره مؤنث هغه شی زنه چې په اوبو کې نشي پاتې کېدله هغه هر شی نه جوړه راوخله مذکر مؤنث راوخله دومره غټ جازې جوړک مفسرین لیکي ګرځان چې درې سو وګزا هغه وګړو په 500 غزا پلانو موږ به د پاکستان د جازو نه جوړو او درې چته جوړ کړي یو کې عام دا شیا ضرورت چې کوم یو کې دغه پس هم کې سم جوړې مذکر موانث یو کې دوی په خپل پات کې نو سوارک به دې کې وا اهلک او اهلخ په سوارک الا من سبق له القول سواده هغه چانا چې فیصله شې دا باغ منته دا عذاب سبق چ مکه نشویدہ باغ باندې فیصله داد او ومن امنه دا ومن امنه باقی په وحلکه باندې آتا او داخل غا غچلرا سوار ک را چې را ایمان راوړی کوم شي مؤمنان خپل اهلن سور ک مؤمنان مسوار کنو بازی وای اتیا تن کسانو بازی او یا کسانو مسدرک وای او یا بازی نه د شپک کسانو دری زامن و دري ونګي اندي وي ښا بهر تقدير بازو بده عقل کول منې ل ترجي ور کړل ز قال لو ما امن ما هو الا ایمان اوروړې په غو مني مگر له کوسانو قليل جمع قيلت دل سن کم وي بي ور توي سوار شې ير كبو فيا سوار نو آداب ورتخې چې کېشته کې سوړې غهې بسم الله مجرا دا دعاء ابو الله قائلینا و یونکی به د دعاء په امدا د ننم د الله سره روانې دل د کېشته او درې دل د کېشته دی ان رب الى غفور رحيم يقي رب زم ما بخنا كون کې آرام كون کې ر رسول صورتي مؤمنونو او د صورت المؤمنون آیات 8 ګرای التقور ادب خي دل توي شكل اسوار اي گيشتي تخي جائے جاست تخي جائے گاڑی تخي جنو دا بسم اللہ وایا الفا يعدي اتشم چکل کی نہیں کنا نو الفا دعو خي بیا فوز استو تا انتم ما قال الفلک فقل الحمد, الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمین دل تکورا الحمد لله خېجونا بسم الله وای چې کې ناشته نبی الحمدلله وایخه وه یې موجین په موجل دا کې شهر روانه پدوي منه پتا سي چپو کې چې چپو پشانت د غرونو دا سي وبل په نه وره دلې دنیا ډکه شهخه دا سي غټ غټ چپاونه چې پشانت د غرونو شو یو کتل زوی په کې نه ده شیخ نوانا دا نوهو آوازكو نوهو علیه السلام فلزوی توقعنا في معزل دیو پا کناره دیو پا کناره اغو دا کشتای پا درده اغو في معزل معزل السفین اغو پا کناره دا کشتای یابو نایر کمانا طرف روا معزلو ایز یا سور شده منگسره ده تسکره کم زی تلوانه ولا تکن معا الكافرین مکیه قدر دلیده کافرانون سره نو علیه سلام تا پتنو دا منافقو خوا زوی منافقو کنان دای سلورم زی نووز دا غد شرک بطره ای خال صحابه الاجبلن اغوی فنائب اون اسم دی غرطا بچ بکی مادرہ من المائید دادی اوبونا دادی بهر ناو ما بچ بج بک ایمان دره مېدل ماینده دی وبونه قال العاصم من امر الله الا من رحم وينو علی السلام نشته بج کوون کې نن دې د عذاب دلانه الا من رحم الا من رحم الا من رحم الا من رحیم مگر اغه څو چې مربان اغ رحم سوک دے الله دے کر الا من رحیم مگر اغا ذات چاغه پر رحم وکي مگر اغا تے چاغه رحم کوون کي دے کنا نشته سوک بچ کوون کي درندزيد عذاب دالنا الا من رحم الا من رحیم مگر اغا ذات چاغه رحم کوون کي دے استثنا متصلہ یا عاصم بان مان د ماسوم نشته دے بچ کڑے شوی نند رضیدہ عذاب دا اللہ نا اللہ من رحمه مگر اگر صبح چی اللہ پہ رحم کڑے دے اکیس سستامون قتیشی لعاصی ملجوم نامر اللہ لیکن من رحمه لیکن اگر صبح چی اللہ پہ رحم کڑے دے نو فای عاصیم نورم دی رمانی دی عاصیم اور رحم دوڑو دس میں فائل سی غیشی نیشی بچ کون کے نند رضیدہ عذاب دا اللہ اللہ من رحمه مگر آغازو چیرہ حمکون کی دی او چې معصوم و مرحوم بیا در مختلفی معنی بگی جوڑی گیو حاله بینہم الموجود راقی در دیپومنز کی چپاو چپاو راقی نو فکانا من المغرقین کانا پا مانا دسوارا شدی در غرق شونا لرزوی غرق شو وقیل یا ارضو ابلیعی ماکی کیله هر طرف نواذ شو اے ازمکه تیریک او بخبل یا سما او اقل ای او اسمان ابانشا وقیزالم اوچ شو وبا وقزی الامر او ختم شو کار ده عذاب واستوت للجودی برابر او د یزا که شایپودی غرمانه ارارات وستان ایرارات غر دا یامن سروی ده دخل په خاپا کې که یمن دام په اون کې داخلو موسیل خار ورطوی دا غی سرداری ده وقیه لبعدن للقوم الظالمین ورو بودوم رو چه تشیوی چه جودی غر ترسنه ده کشتای غر منه ده نو آوازو شو دا قیل دا کتابو نو قیلن دا طرف نوازو شو تبایی دا قوم ظالم لرام وانا دعو نه اواز کو نو عليه سلام خپل رب تع وي رب زما ان ابن يمينا حلي يقنا زو زما خدا زما د احل نره دما د ټبر نه و انما دك الحق يقنا ودا الله استا دشتري و عند حكم الحاكم خاصا لا خفص کې د ټولو فیصلو كون کنا زك الله فقط خو يوادما سره کړي چ الله تا وی حمل فیا واهلک کن دا خو زما اهل له الله دا خو استاوا ده وګوره پیغمبرونو سومرو پسې ښه ست خبره کی الله استا فیصله دا بس دا دا خبره دا توجیه چکوې دا تفسیر چکوې دا پدی معنی چنو علی صلی الله و سلام تورې فتنوا د ذیسویو د منافقت دا مشرکو ولید سره نوزک دی وی یا الله ستو ودارشتین یا ونا دانو ربهو دی لا حلاک شوینه ده دا چا پونه کتاکئ کی بره کینند یا الله ته چغه کئ اے ربه زما دا خو زما زید او زما دا اهل نه ده وادس تارشتین ده الله ته وره ده فیصله کون کون الله انت احکم الحاکم نور استاخ وخد الله دا لا حلاک شوینه ده قال يا نوح انه ليس من اهلك الله ورته انه ليس من اهلك نه ده ده استاد اهلنا يعني م من يليق ايونس بعليك ده دي قبيله نه دي چې تاته نسبت وشي زك اهل النبي اتبع ملته من العجم والسودان والعربي دو انبياء عليهم السلام اهل خو هغه چې دغه متبيعي دیخوستا تابیدارنا دی داسی دا ندے چی تاتفی نیز با دشی ولی اینہو عملون غیر و expandsی عمل انہو ضو عملن غیر وpassی یقنن دید آسی عمل والا د عمل ناکارا والا دید انہو عمل انہو ضو عمل غیر وasti یقنن دید عمل درسی عمل والا غیر وصποιی غیر و Principalم یعنی به دا عمل ناکاره فل ات سلم علی سلام قبل پس تاسو پوشو کی نکه معنا ب باردا غا چا کی شنوی تاله را پاغم علم ګورو تاته تا چې دی شی علم نشته عام ادب ورته کي ذکم شی مبارک جتا تا علم نشتی او ترازی مان سوال کي ګورو ز تاته تا ان د زمانہ کیو نصیحت را کو ام ان اعذک قرتبی انی ارفعک زتا منقوم ده سنه انت کونا من الجاهلین چی شی ته ناپون په آینده زمانہ کی تا ز منقوم چی آینده زمانہ کی ته ناپون او ناگرځه چی سوال جاسوال کای دغور انت کونا من الجاهلین بیا و موجودیت سمو هغه چې سوویل الله دې خیر کی انی ایزو کان ته کونا من الجاهلین یا انیای زو که زه تا تا 15 کوماند ز سو خبره د دې خبریان تک مینه نه جاهلین د پاتې د دې نشه مو سوب نشي په جہالت منی نا غیره بزمایکه رن پنا غورم پتا چې او غورم د تا نه هاغه شی لیسل لیس لیبی علم نشته د مدره پاغمن ته علم پوا دیوخه سوال خود درسي شي کړي او د زوی کړي نو ماندا شي وکړي ای رب زوی نیاز به تسوالكم د طانا په بارداغه چې لیس ali bi dinisht de mazra bi da gho iman mante ilm his yaqin wa illa tagfir li wa tarhamni ka khana wana ki ma tarhamuna ki shamada tawanan da da muqarrabin shaan de kha qila ya nuu ihbat bi salamin minna د سلام من من نه پهسلاممات سره زمن د طرفنا براکات کناعلیک او په ډیرو برتونو سره په تامنې والله او ممنو او په ډیرو اوتونو منې ځای پهسلام متیا سره زمن نه په براکتونو سره په تامن والله اومن په ډیرو اوتونو منې اوتونونه کوم ځ ممنمه چې پیدا کېږي به دغه چاانه چې دا تا سره چې اوستی ک د نندتوی نبا کسان پیدا کیږي چې هغه به مستحق د براکاتو او او سبه د دوی نه داسه پیدا کیږي و او مامون سن او متي او هم نور ډیرو مچنه به چې په دې ورکوم د نړۍ بیا به ورسيږي دوی ته زمنګ د طرف نه حا صاحب نادی مذاب نا درنات الله وی تلک من امبای لغیب صداقت د پیغمبر بیاني توسو ته تا د نوح صفه تواددی قصص صفه تو تل کمن ام پای لگے اپدا چی پایر شو کنه دا د بازې د خبرونو د غیب نه دی وه کومږ د ریتا تا ما کون تا تاله مو هان تا نوی پو ته پاغه منتی اونستقوم من قبل هاذا مخه ده دینا غره تنفو تا نه پې جندلدا دا, دا خبره خو تا نه پې جندلنه تا پې نسقوم پې راشه چې او واقع د نوال <سؤال> سلام د واورې دقل نو فسبر فیر کمهخبره نو صبر کوو پهشان د سفر د نوال سلام ان لااقې به تلیل متقیقیې نهښستان جا د پارهه د مقییان دی وایله عادې ناخو د قالهیقوم میبد الله مالکو م لاین غیرو ان انت الله مفتون ړ د دویم واقع د هوودې سات سلام او دا واقعا ذکر کوي په دا ل عبادت لله وحده پدغه مسلمان نه ښه لیکن موږ عادیان و تار او د يهود له سلام دوی قومه زمما بندگی خاص کوي الله را نشته ده تاسو دره هي سهجت پره كون کې سیوا تا نه تاسو الله مفتر مگر دروخ تړای ابي ورته قومه زمانه غوړم تاسو نه پدی من سي و نه ده و زمما مگر پا غزات ته چیزې پیدا کړي ما فلا تا خلونه تاسو دا خلقار ولنا خل ورا پرانبر کی دو خبره هر مبالغ له د پکار دی یو چې اروپا کې نه بل تمه پکې نه ای چې یریږي تر پوکینو هغه بسوي او چې تمه یې نو تمه والا بیا خلونه چینګيخه ويا قوم استغفرو ربكم وقوموا مع بخنا قرا در خپلنا ثم توب اليه بیا توبو بس الله تفصل سرا سفر پځې به سرهږي یور سید السلام علیکم ورحم الله پاک باران پتا سو من میدرا ران پیدر پین مطابق و یزیدکم قوتان الا قوتکم زیاد پکڑی قوت تاسو سره د بل قوت تاسو سره د بل قوت مور غو تاسو سره الله پاک څومره قوتونه جسمانی راکړینو اولاد بدل راکړي هغه د اساس قوتو ګرځي یعنی افراضی قوت بدل الله پاک زیات کی ولا تتولوا مجرمین مگر مجرمان نو دوورت ای یاهود ما جی اترا بی بینتن اے هودا تا نظر وڑے موږ ته بینه هلکه هر پیغمبر بینه راوړي لیکن قوم په دغه اعتراض کری تا خو سموجزه نه راوړي او ور ومانه حنو به تعاریکی ال حتنن قولک نیو موږ پر خودن کی حجت رواگان خو پر دره د وجد و ومانه نو لك بیمومنین نیو موږ تاسو خبره باور کوونکې او وګوره دا تیری زما کو دیاله هو په سټېس سمو دغه را بدل راځي zarar بدرته ورسه یګور دماغ دله خراب کړي زکه دا خبره کوي اکثر مشرکان دا وایي کنه چې دا خبره مکه وره دماغ به خراب شي ان نقول الاغترهک نو یو مونږه مگر دا خبره چې را سواله تا تا باځي حاجت روان مونږه زما مونږه به سوین ست تکلیف منه س ډغرې دله راکړې دا ته چې دا ګډ وډل کیږي تفسیری کبیر ہوئی کنی، اینکا شتم تا لیهتنا، نفجعلت که مجنونن و افسدت که و افسدت عقلک. وردت زمانگا لیهو پسی خبری که نو سوشو، لیوانی کڑی کنی، لیوانی شوی، اقل دی خراب شویده. نا اقورتا اینیو شیدو اللہ، زالا گوا کما وشدو تاسم گوا وسای کنی انی بریمی ما تشرکون، یا کننځه جداه مدا غچانه چې صدا روايت او سيوا دلان مين دونی قواوسه ورې زماستا سول لري جدا دي تاسو هم قواوسه باكيدونی جميعا او اوسې زمړه حکمت نکره زمو مرګره 13 موه اید من غ ډېر زیات قابل شمشل حق نوم یو بزاګه د غلط برې له شوکه ولي برې له شي حکمت نکره دوم ربک مشرق اللہ پاک یہ رنگ مسخ کرے حالانکہ نہایت قابل اں برے لے لے ونے ارش دا, دا دا تعویز کردے دا ڈقنے وکھ پکی ادونی جمعہ فصل جڑ کے ما تاون زما تدبیر ٹولو کے خا سملا تھور زیرون بیا مال مہلت مرا کرے ان توکلت علی اللہ ربی یقینا ماضان سپارہ ہے پالا چھ زما رب, رب دے واستاس اور رب دے اګوره زما د رب تصرفات او توګور کنه ما مين د باتل الا هو اخز بناسياتا ند او زندسر مگر دغ لنيون کې د بناسياتيا د سر وښتو د غلرا تندیدا غلرا اخز امام بخاری امامي بخاري وای کنه د ورنګي ترتبيغه هي قرائتو من تصرفي يصرف وكيف يشاو يمنه وما يشاء الله شيء سكين بس کولش د سر د مونډین نه الله پاک هر شي الله نیو لشي د الله اختيار دی ان سرات سرات یا رب لنا صراط مستقيم صراط يا فماند عدل له يو کنه رب جماه على صراط مستقيم کله په انسان باندې وی نلار خبره په حساب باندې بنا یا سراط مستقيم نو توحيد مراد ده ان رب يحز على صراط المستقيم يعني رب زمات تي زونه ور کي د صراط المستقيم خلقتي يزيد الله په قلب توحيد باندې و اين انت ولوا نو کتا سو مخوا له و اي كن خبره وره لم واعتب على التقصير في الابلاغ ذ باور په تبلیغ کې سقمه ونه کوم سر اره اوره ما فقد ابلغتكم ما ارسلت اليكم قص یقین رسولي ما تاسو ته اچزه بیراله غلې شیم اليكم تاسو ته ويستخلف ربي قوما غيركم قره جواز تاسو نه رب ولي پاک رب ولي رب زمان قوما غيركم دا شی قوم شي غير بويده تاسو نه پس انه بالله ورسول صلی الله علیه و آله ولا تزرنوا شاتات زرن شر رسول الدين لا تيس يقين ظرف ما پار সম্বন্ধে دین کا احوال ولما جاء امرنا نجينا حودن الله هر کله چه زمن غذاب را غین خلاص ک منود کسان السلام کسان چی مان درو دد په مرګرتیه کی ګور داد ز خپل ک مال نو بیرحمت مینا و سبب ده رحمت زمن د طرف نا الله دا زمار رحمتو خواهو و رحمت کی انبیاء ماتا محتاج نجات کی ماتا محتاج و نجائناو من عذابن غلیظ حکمنا بین جاتیم من حکمو که دا, دا په خلاص اولو دا عذاب سخنا اغا سخ عذاب من عذابن غلیظ عذاب, عذاب داخرت تی دا. حکم کڑی دی منگا دا د دی نجات دا عذاب سخنا دا غا عادیانو انکاری کڑیو دا یتونو درخ پلنا و عاصو رسولو نافرمانی کړیو د رسولانو غره یو رسول انکار د ټولو رسولانو انکار ده او تبع امره کله جبار انید روانو دوی د حکم د هر ظالم سرکش عنادی جبر غا چاته وي چې قانون نه مني انید غا چاته وي دلیل ملي خبره نه مند و اودبو فی ازه دنیا لانا پر لپس وی له غل شو پدوی پسه پدې دنیا کې لاهنات و یومل قیامت یا فرصت د قیمت ګوم او د پاسلانه تونای خبر شيق ان عادن کفروا بربهم یقنا عاد یانو کفر کړو او خپل رب الا عبدا لعاد قوم هود خبر شي حلاکت ده عاد یانو رشي قوم د هود علی صلوات والسلام ذکر سمودین او تام عاد ثانی وی لکه یو عاد ایرم مخه تیر شي په دابل واقعیا دا و حدیث رلهگی دام په دا غو مساله عبادت لله وحده من ال علیه السلام له ګل یو تارو درې صالح علی السلام هغه یو قومه سمه خاص کړه نظر نشته دې تاسو دره هیڅ حاجت تر سركون کې سیوا د الله نه هوا انشا کو الله پاک پیدا کړې تاسو په دې ځما کې واسطه مرکم فی او آباد کړې تاسو په دې ځما کې انشا کو پیدا کړې تاسو په دې ځما یا یمنادو سره په معنی پیدا کړی تاسو د ځمکې نه اغه ابتدا مراد دا. یا ید هر سړی چې اغازی زی زی زی, زی خبره غپړی لزی وبول لزی د اغزې نه سل څز راځي خوراکونه خورلې کیږي او بیا د اغې نوينو جوړيږي راغی نو بیا ده خو انشئ کوم ان الله واستعمرکم فیها نو پس بخنقوڑی دا اللہ نا سمتو بھی لیوی توبو بس دیگتا ہاں یقین رو زمان نزدی دے قبل ان کے دے قریب دے خوا متشابیاتو نا دے قالو یا صالحو قد کنت فینا مرجوان دور تو یا صالحا تو خوی پا منکی مرجوان قبل حازا امید لرلشو قبل حازا مخید دینا مرجوان بازی مانا که فازی لن خیرات تمنکی غور سڑی یا مانا مرجوان نعملو من که تان زمان دیر امیدو نوه انتا کون سیدنا مصد لا کابیر تان زمان دا امیدو چه تب زمان مشر جوڑیگ وسا تنحانا ان نابودا ما یابودوا آباؤنا ایتا مانگ مانا که دینا چی بندگی دیو کرو دا اغا چا چی بندگی کولو زمان مشران دینا مانا او وان انا لفي شک مما تدعون الیه یقینا منخه مخه په شک یودا غنا چی تم بل مریبن کلک شک اول شک غرورو او شک پوښو یقین درجه تلار مریب موکه ریبتن فل قلب چی په زړه کې بس دن نشه او یوهود علی صلوات والسلام د صالح علی السلام او کو زما خبر را کای انا كنت على بينه من ربي ارايتم تاسو خبري کزئم په یو بينه منه طرف درخپلنا ما سره بينه دلیلي واعطاني منه رحمه اور اکرې ما ته د خپل طرف رحمت نبوت از تاسو خبر او منو فمئن من الله پس وګ دي بچ بشپکړی ما د عبد الله نه ان عصيتو کچريزه داغه نه فرمانه حکم فما تزيدونني غير تخصير نزياتي كوية تاسو ماذران سواد التعوان تاسو غزما تعوان پس لگه دي غور تاسو موجزة موجزة كوية كان. او قوة زمان هذه ناقت الله دا او خدا الله دا لكم آية تاسو دا بارا تيونخ دا موجزة دا غور دا بار بار راضي دا تفسير صرا تاسو اوري دا. فزروا تا کل په ارځ الله واس پریګې دې دلرا را خورا کوي پزمکد الله کې تاسو باندې دې ساتل نه دی ښا دا په خپل زاله سريګي او لیکن تاسو دا کوای چې والا تاسو باندې سواب سوين مر سوید ته هیڅ تکلیف پایا خوا ځکم عذاب کریم پس او باندې تاسو را نو مختصر د فاق روحا پس دو آقوی او وجل خوا راجم شو یو تنیو پس را پاسو وی وجل نو فقال تمتا و فیدارکم سلاستا یامن اللہ ورطا ویلوس فیدو اخلای پخپل کورنو کې دری رضی یعنی دری رضی مزیکا ویخا ذکر چی بیا مرشوی کنو المیتو لایتا لزز ولایتا متا و بشین دیو مزین اخلای خوا ستاسو بیا مځې نشته ذالک وادن غیر مغذوب دا واده دا دا ساده واده دا غیر مغذوب چې به دروغ د دروځ نه نه ده ولما جمرون ان جنا صالح پس هر کله چې راغی عذاب ز منګا اخلاص ک مصالح الصلو الله علیه اکثر چې مان راوړیود د سره پساو د رحمت ز منګا و من خزي یوم ذن او د شرمندهګې د غرضی خلاص کا منګه من خديو مې ان ربك هو القوي وكان ربك استغفرت طاقت والذي عزير الضر ورده واخذ الذين سلموا الصيحه وني وني والظالمان لشتغ جبريل سلام یو څوک غوولانه فاس بو په ديار امجاسمين پس او غزه په خپل خپل کورونو کې امجاسمين په دغه خبراته د ديار دي ديار اطراق په کور باندې په ملک باندې کی فناشل دوی سنا فناشل کالم یغنو فیا و یکذینو سدری پاغیک اعلان شعلہ خبردار ان سمود کفر رب و یقینا سمودیان کفر کړو په خد رب الا خبر شے بو دل سمودا حلاکت ده پرد سمودیان الله پاک دې عمل کول توفیق راکی الله دې صاحب شیخ صاحب تورث سی الله دې یا مغفرت نصیب کی الله کوم تکلیف مصیبتونه کی مسلمانان اللہ را گیر دی الله د دینه الله د دې مصیبت نه خلاص کی الله د دې نه خلاص کی دا ملک مستحکم کی الله د معاشی مستحکم را ولیدا دامن استحکام را ولی الله دیندار خلق په دې ملک بر سر اقتدار کی, کی الله یا الله چې کوم بیماران دي ناجوړ دی, دی الله او الله غوړه صحت ور کی زمو په کور کې او مریض دی الله صحت ور کی الله الله در احم عمل اور کی زموږه ورګره اره کیفات سے بیمار دے او الله پغ دی, دی اغله صحت کاملہ عاجله ور کی رضوان سریرے د دین ډیر غټ خدمت کئ اور ان تفسیر کې شروع او ناسب اغتا بیماری لاحق شوه الله دی اغله صحت کاملہ عاجله ور کی الله دې تکلیف مصیبت نو اخلاص کی د دې داو بیماری نعمته نعمته په بدل کې الله ور سحت ور کی الله څوک نو تکلیف نو کې مصیبت نو کې شات اج ست تکلیف الله تا تکلیفنا اخلاص کرا ربنا تقبل منا انك انت ابراهيم و تب علينا انك انت